Отож, свідчення Микитчура втратили своє значення. Лишилося тільки те, що говорив Віталик. Я йому вірив. Правильно, Павло Трохимовичу погодився з ним. Про що ви розмовляли з Русланом? Три години, строк чималий? Які там розмови, вибачливо посміхнувся. Ми ж не однолітки. Навчав, показував, як керувати швертботом. Розповідав про міжнародні змагання чемпіонів, загалом, переносив цю теорію на практику. І показав мені книжку Яна Проктора Плавання під парусом. Вітер, волнені і течение. Руслан не розповідав про батька, матір, як вони живуть. Ніколи, суворо відповів тренер. Та й у мене нема звички випитувати. Це непристойно. Відразливо скривився, мов заглянув до чужої опочивання. Мені стало незручно, бо у Радутного склалося враження, ніби я підозрюю його у непорядності. Вибачте, Павле Трохимовичу, я не... Ну що ви? Я вас розумію, робота заспокоїв мене. Я підвівся, подав руку Радутному. Він затримав її. Ви куди зараз? У центр міста. Підемо разом. Чи вам охоче... Удвох веселіше. Дорогою тренер захоплено розповідав про вітрильний спорт, яким займався більше 30 років. Радутний прочитав мені справжню лекцію про хвилі, тактику змагання, хмари і колір неба. Він чудово знав свою справу. Ми постояли на наплавному мості через річку Степову, помилувались краєвидом. З Радутним часто вітались перехожі, і я зрозумів, що у нього безліч знайомих у місті. Потім сходами піднялися на бульвар, неподалік від майданчика, де стояли старовинні гармати, дві жовті бочки, пиво і квас. А бокальчик хлібного не завадив би га, подав пропозицію Павло Трохимович. Квас холодний, аж зуби ломив. Тренер пив і дивився на мене крізь товсте скло кухля, яке спотворювало його гарні карі очі і рівний ніс. Я ніби бачив його у кривому дзеркалі в кімнаті сміху. Опісля ми пройшли мимо драмтеатру, обіч якого між платанами височили потемнілі бронзові постаті Венери, Аполлона, Афродіти. З двору на тротуар вибіг з м'ячем хлопці на років 12 в одних шортах і сандалях. Я перепинив м'яч, щоб не викотився на дорогу. «Дядю, дядью. гукнув до тренера хлопчик і заступив йому шлях. А Денис захворів, радісно сказав, крутячи головою від задоволення. Захворів? Який Денис? Радутний глянув на мене здивовано, мов закликав у свідки, що він справді не знав ніякого Дениса. А той, якому видали залізного карбованця? І що з ним? Розгублено запитав. Накопив Морозова і сам наївся. Тепер болить горло, сидить вдома. Хлопчик схопив м'яч і побіг у двір. Радутний взяв мене за лікоть. Позавчора я теж ішов сюдою. Підбіг той Денис, показує мені металевого карбованця і питає, чи не я загубив. Я й сказав, що взяв собі. А він морозив. «Діти!» Ми розійшлися з Радутним добрими знайомими. Його тактовність і стриманість мені сподобались. Він жодного разу ні прямо, ні побічно не поцікавився ходом розшуку Руслана, не нав'язував своїх міркувань, розумів, що моя робота не обговорюється із сторонньою людиною. Я поволі йшов до свого відділу. Сподівався застати із корича і викласти йому сьогоднішні новини. А попереду розмова з Шлешко, і найголовніше затримання грабіжника. Чомусь був впевнений в удачі. Малися для того переконливі підстави. Коло звузилось. Подряпина на праві щотці викаже його. Якщо хрипливий втретє о опівночі їхав четвертим маршрутом, значить він жив у когось на дачі. От лише з розшуком Руслана я тупцював на місці. Досі не було чіткої лінії, за якою провадив би пошук. Коло замикалося на батькові, підозрювати якого чисти без глуздя. Створити іншу версію заважав дзвінок Руслана після тренування. Дзвінок додому. Що сталося з хлопчиною після дзвінка? Що іде? Адже після нього Руслан міг вдруге зайти до продавщиці. Міг, а свідки їх нема. Правда, сусідка, молода мати, чула чоловічі голоси і все ж у мене не було явних причин звинувачувати у чомусь Табурчака, окрім зради дружині. — Я майор Скорич, — запитав у чергового. — Приїхав. Крізь оббиті чорним дермантином двері глухо долинав голос Дмитра Юхимовича. Я постукав, і, не почувши відповіді, увійшов до кабінету. Скорич розмовляв по телефону. Він кивнув на стілець, уважно подивився на мене, ніби здогадувався про подію з шофером. Уже встигли підсмажитись, заздрісно поцікавився, коли закінчив розмову. Сьогодні. Поєднав приємно з корисним, вистежував хрипливого. Шофером? Вчора близько опівночі. Хрипливий поранив його. Ах, чорт. Спересердя ляснув долонею по столі майор. Хоч не важке поранення? Ні. Лише втратив багато крові. Я докладно розповів про Луцика. Майор, як завжди, слухав, а мені здавалося, що він дрімав. «Весь так, Арсена Федорович, через кілька годин ви підете на пляж. Якщо там з'явиться хрипливий,